Hola. Buenas días. Goodies prias. Buongiorno. Gasierto. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mir muñgesi. Mir més ben dia? Mirë mëngjesit Mirë mëngjesit Mirë se geni ardhur në këllugin e mëngjesit Në valet e klab FM në 104 Dhe në ekranin e klab TV Së Sienje Gavje Olta, miolta Mirë mëngjesit Në ato aji një fjalli, ati mi mëngjes Mi mëngjesi blinë Mi mëngjesi, mi mëngjesi Mi mëngjesi Qa bët Lori se ke iq djupin akoma Ja du e iq, posikur Grosë në përqevu Me djup A sigur stabilizohet, stabilizohet. Okej, shumë mirë, shumë mirë. Më nuk e di pse shaqandodur, edhe mua më thotë ndosë në njëherë më pëlqen me xhub, thotë. Edhe. Po po interesant se ç'i lviztë. Është. Është, është. Është, është. Është ky tipi i njerëzit, e ke parasysh. Si ti atë. Po qesim baëlori, baël. Atë mban god, mban. Po, jam i çift këtu. Ei, data sot është Stop shtat. That. Shtat mm. dje dorë, miq dashur të të hënë, ju ja ku fillon një javë tjetër. Shpresoj të jetë mirë për gjithë juve këtu në klubin e mëqyesit. Ne kemi një program absolutisht fantastik sot. Shumë, shumë të përgatitur. Um, Un jam ke pasur mm. dy ditë pushim. Dy ditë pushim. Jam i fjetur për shembull. Kam kam fjetur sa jam kënaqur. Ke fjetur mjaftueshëm. Mjaftueshëm shumë është mikrofon i Lorit. Po ju zin fasulet dorës. Është mikrofon i Lorit. O zbulua më mresh. Jo, ojë fare është. Më pëlqen me me i pëlqen me xhuk dhe pa pa mikrofon. Erdhë 1 2 1 2 1 2. Oke, e kuptova ku është. Mi mëngjesi Lori. Ah. Më <laughs> Tandi uh, 75 në këtë momentet. Do të të thosha. Mm. Kam uh, kam fiedur ditë. Dika që she një ditë për sepse shtuna ka qenë një ditë me me pak gjumë. Po si duket niveli e kompenson ose un po plagën po bëjm si thua shkot fare. Bieri i shkurt psa na sa ka fitur ditë. Jo, kam fitur për shume 3 gjus mbas dite, pa deri në 7. I thon ti or? Pa. Pastaj ne vetëm se thash tash do ri Gogol gjithnatën. Ai vënë se zakonisht çundot. Mm. Si më se gjumim pasën darkë. Ora 10. Për gjumë. Po shikojmë një film, Ant-Man. Njeriu Milingon. Mhm. Mm Michael Douglas. Ëh mm -hmm. uh, Paul Rad, që është aktor uh, i mirë komedi e ka qenë i dashur i Fibit tek uh, Friends, saqo, si fytyrë ku i sikutohet. Ëm, um, a këto shumë mirë. Aktor serioz, domethën, dhe është një film ku ku njeriu bashpunon me Milingonat, mm -hmm. me ca Milingonat që janë për sa shpikje për e kuptoni tashi, për shikoj një film ku njeriu bëjë njeriu bëhet sa një Milingon. Atë pastaj bëhet lideri milingonave dhe shkojnë tek një ku do të thotë se është e madhe teknologjike, sa ti është një një kostum tjetër si një grenz i cili mund të uh. shkatërroj botën se ky që e vesh atë bëhet shumë çfarë ah, po shikojmë kështu. Njëri që bën Michael Douglas ka luajtur në këtë film. <laughs> është çuditshëm. Më ka qenë filmin kështu, mu var koka. Fjeta dhe me ziem të <laughs> quash atë. Nuk ka të rëhijur prandaj. Ja, ishte ai. Po jo, sa më shumë të fleshm kan thënë, uh. aq më shumë të flesh. Ta ulle un po ra, po tani ndiem mirë. <laughs> Të një jam gati për të kërcitur. Të dhe shtë një nësejshme. Këto dhe shumë të tjera. Shumë të tjera. Hmm. Do, do, do flasëm e dhe se nga qërojtë bananje. A? Po, më sian, ku neim qe po doja, doja ti thosha të gjitha që në fillim se thash pastaj. E kam patalli, gjotha. Po qen nga na doli. Nga doli nga një e re, risi. Jo, nuk nga nga, më fal, e merr një bananë ti? Po, është shumë keq që skam. Ka një bananë këtu për ta? Jo, në njerëj. Që ti s'ke marrti. Jo, skam, sot jo. Ehm Unë e çrel nga kokaj bej. Po, nga koka, jo, dhe disa bishte. Nga maja bishti. Nga maja, shumë mirë. A e vjen çupa? E? Po s'nga duhet. Po pse? Jo, shumë mirë, shumë mirë, a, shumir, shumir, shumir, shumir, a, shu, a, a, a, a. Unë dhe dhe një shoku im, shoin i mirë ne dijerë, që jemi dalë dje. Bashëm bashortet uh -huh. ona ndaj Kalamait, ishte kështu. Po. Njëro nga liçeni, mm. familjarisht. Edhe vjen koha i një banane, që qirimit një banani që ndovei aty. Pam. Mm -hmm. Edhe i më shoqi që fillon të aqiron nga bishti, nga, mirë, ashtu, nga bishti. po mirë, ashtu i ka. Nga bishti. Edhe unë i si. them, pse jo, e qiron bananën mbrapsht? Jo, tha, është pak. E pastaj flet shoku im, i cili thotë Kemi bërë debatet forta në shpinë tonë, se nga qërojtë bananje. Da ishtë të akord me mua, që bananje nuk qërojtë nga bishti, se bishti ishë përta në bajdur. Për jo, po jo, ato thoshin që qërojtë nga bishti, se andi ka atët zezën. Por, to se kebërës ishë filonë në shumë. Por, që që duhet... On, po majdën, po bra, e e rën, dhe më te hegjës pa këtë majë. Po, por, atër përte unë. E ju e qërojtë një si quna. E rëndësishme, është eta hash në në i ri qe qorkam e, e qorkam si çuna. Si çuna. Që është jamir kot. Unë po prisja sot që thoshë qe qoroj nga bishti, thasë ishte një ç femrash kjo. Jo. Jo, tasin te ban riforma. Si mes te gazeta ma për shume, nga qoroj bananin. E gjitha këto gjërat etja. Mbande do dushin një top show për shume, feziu sigurisht nda dy tre emisione. Ader CC World që do ai 365 days, kjo është nga e parë për sot, ora është 7:09 minuta me dashurinë me klubin e mëmësit Blendi ieri. Mirëmëngjes, mëmësit. Olta, Mjessi. dhe Lori janë këtu, ju përshëndesin fort. <tune> on the ground I told you back in June you knew damn well what I Kënga e ditës në klubin e mëngjesit oh, Kën Kënga e ditës Let's rock tonight I pack a lion tonight in this world he who stops Kënga e ditës Kënga e ditës në radion klub FM gjatë klubit të mëngjesit dërgoni SMS me tekst Kënga e ditës dhe emrim tuaj në 0689 207 222 me se është dërgu e si i parë, fiton një duratë. Kënda e ditës, midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në Klab FM në 100.4. The Greatest Radio Personalities The best music The funniest shows This is Club FM Mirë mqesi Mirë se vini në klubin e mqesit Mirë mqesi gjithve Mirë mqesi Olta Adi Mirë mqesi Mirë mqesi Edhe Lorit Shko atë një të gjemë një historit voglën Unë për bëj gati një anagram Dhe mund të hedhë që të aninë që të dojmë Por Betëm Po preferoja që të mbaje dhe një minutë Ose dy më shumë Sa të bëj dhe bukur bukur Me qëtate, uh, jeri, përmë të regon të për uh, Dishka që teknologi e lartë ka Sjel, e cila është uh, Me të vërdet interesantë Me siar për qëfar, jeri? Dhe ka ndryshuar uh, gjithë konceptet në lidhje me atletet Atëher, Pra, atletet. nëse njerëzit preferojnë Atletet uhum. ndryshme, konsumojnë Dhe i blejnë me qëmimë nga më të ndryshme Për të patur dizenjot të ndryshme Në atletet e tyre, por vinë një kompani amerikane Shift Wear, e cila Uh, po s'jelë rrisin në treg, sepse mm -hmm. ka krijuar atletet revolucionare të cila ti mund t'i dizenjosh vetë ato. Që do të thotës, këto atlete blendi, uh, lidhe në përmjet uh, Bluetooth-it me telefonin të të intelligent. Dhe një atletet lidhe në Bluetooth-it? Mhm, uh -huh. uh -huh. në përmjet telefonit të të të cellular. Dhe uh, në bazë të aplikacioneve që ndodhen uh, dhe që ti duhet uh, ti është display e-paper dhe ah, display okay. e-ink, Dhe ti mund të japësh pamjen që dëshirojnë atleteve të, të, të tua sa herë që që do. E pra i jep ngjyrën ze dizajnin ndryshe. E kuptova si funksionon. Është shumë interesante, është shumë bukur. Mund të eksponi tani që e pash tash si më bëti më ambjent. <laughs> jo, shikoj, e di çfarë vërtorin këta. Ë uh, mund t'jeni të familiarizuar me Kindle-at. Mm. -hmm. Kindle-i që ti lëviz faqen dhe dhe në fakt është është letër elektronike ajo. Po, letër. Sepse është e njëjta faqe gjithmonë, por që të hedh tekst ndryshëm. Mm -hmm. Ti shkon në sfletor librin dhe ka 500 faqe libri, 500 herë ajo ndryshon sipas tekstit. E njëjti është koncepti, si ndryshojnë ngjyrat në Kindle ndryshon dizenjoja dhe ngjyrat në përgjithësi ashtu. Po janë fantastike. Donë me të mundi kesh uh, edhe kan du ta ken bër ta ken bër të fortë në mënyrë që të jetë rezistente për këmbën. Po. Se ndryshe është kindling kur e mba në dorë lekti, uh, ke, dhe shveton me lehtësi ndryshe kur shkelmiton. Ëh, kështu që mund të bësh çdo gjë. Ti mund të krijosh atë letër tuaj në këtë mënyrë. Ëh, mm -hmm. po. Ëh, super. Fantastike. A mund të blejmë një paketë? Po. 150 dollar, mendoj se do të jetë çmimi, akoma nuk e dal në traditë. Jo, çfarë duhet thënë? 150 dollar asgjëse është për këtë. Asgjë, është është normale si çmimi. Bëj 10 copë këtu. Po. E të një 15 mërë Jo, shikohem, duha temë se ka, ka këpus të një Që bëjnë nga 200-300 mm, dolar Që së ndryshojnë, po Bukre që nga një jet. Fantastika, më, po më në të shuen shumë E të vëndën ti mund të Sëpse, ja vetëm një palë atlete Dhe ti je pamin që dushiron ditë mm, pas dita ehe, Dhe duke cikur kej që të mund ditë qka të re Kush uh, mm -hmm, mm -hmm. i bën gjithmonë ngjyrat kputë? Derisa ti bësh cop. Derisa. <laughs> ti e dekrizh më shpejt ose? Ngjyra reale tyra është kompleto, e bardhë kompletë, e pastaj ti fillon edhe i dizenjon se si dëshiron. Edhe lidhset ndryshon ngjyrë? Po, patjetër që po. Mundi bësh si to duash. Kush i ka bërë këto? Shift wear quhet kompania. Shift wear e kupton, mm -hmm. po, nga janë këta? Jan Kan përshtypen që janë, janë amerikane, Siam... por nuk nuk e kam saktë këtu eto ta stacion e anjeve italiane specia janë nga korça nga janë domethënë si, si firmo bravo bravo shifur nga korça jo njëher apo nga ndonjë vend tjetër i Shqipërisë kryja ka apo kryja ka pas burt pus me porosi bëjnë apo bëjnë akoma nuk e di nëse bëjnë akoma apo e nicein ja ku i huaj kjo shiftuer shiftuer ata që nga që kam mrekullit mm. po bësh ganti për anagramën patjetër që po e hedhem tani mund ta hedhem se mos ta hedhem Ana Grama, në klubin e mingjesit. A tere, cila është tjala? Këpër të që gjithon, uh, mm. kanë dalë mëndë? I kanë dalë mëndë? Panë. Sëpse, brezit vjetër gjithmonë u bënë uh, kritika të rinjve. Panë kuptahet. Mm -hmm. mm. I thon, ju, uh, ju kanë ikë mëndë? Ju kanë dalë mëndë? Senë kanë tonë? Rishin mënd Si Rishin mënd Po Rishin vënd Nuk lëvishin Tot një Edhe kjo i bje që tjetë një nënë tjë ronësa Me mënyrën se si flet Rishin Mënd Wow Rishin Më Në Në të Në të Në të është me të Po Në konë tuaj Tot nëna Ju flutëronë mëndja Ju i gënë menja Në konë tonë Rishin mëndë. I lesha ty, aty i gjeshe, kërve isha. R, I, Sh, I, N, M, E, N, T. Rishin mëndë. Mm -hmm. 0, 69, 20, 7, 12, 2, 2, dërgonu mesashtë të uajam. 0, 69, 20, 7, 12, 2, 2, 0, 69, 20, 7, 12, 2, 2, 2, rishin mëndë. Oh, ja. Oh, ja. Ja, e kam. E mendova diskut apo nuk nuk ka lidhje me këtë. Fare, ha? Jo. Ti ti ti ti ti ti. Ai. R i, nuk është e vërtetë. R nuk është e vërtetë. Sh i n m e n t. 0-6-19-20-7-22-2 Të rgonë me saqët uaja Ollëta për sferluaj është për, për një orë nga miqëtan Tek premium washës <gjubi> 0-6-19-20-7-22-2 Në zheni rrugës Kujtes, bashkë me shokun atje Lethashkura e shokua, shokja Pasagjer Edhe mundohoni të zhjini bashkë R-I-Sh-I-N-M-A-N-T më, Rishin mëndë Rishin mëndë Oke Tani një 7-24 minuta Lili Allen do të vi me 22 Në kryubin MCS-it Mi ishda shur ju përshëndesim që të gjithë me këtë kënga Kant autorja britanike Lili, jakoshtë One to play okay. Mirë më gjesit, mirë si këni ardhë nërë Këmë në okay. më gjesit në klap FM një 100.4 <clears throat> Edhe në ekranin e klap të vës Mirë më gjesit, gjitha Mirë më gjesi jeri Më duke se i gjitha ta E gjitha, ka më në fund mm. Oke okay. um, Unë e visatohet, dani e bëra E bëra qështë të gjithu e të ke E ke për shumë me Me njitë tru E cili rinë vend Si dikur Kamë të si ta kës gjithë jeri, nuk i di Rishin mund Rishin mund <laughs> Kurse këta e nda trutë të rinë dhe, që fluturojnë Nga të të bukur Edhe thot plaka Eka? Juve ju fluturojnë trutë, ju fluturojnë mend A ne kënej Në kohën tonë rishin mënd Rishin mënd E lesha aty, aty gjeshe Kuta lesha, do të gjeshe A mbëjojnë ta Po sigurisht Ta këta në e nona ta Ja Kurse juve ju fluturojnë mend Kërërinja sot me Pa bra dikur, dikur, dikur rishin mënd Dikur rishin mënd <laughs> 0669 2070 222. A keni a keni bërni një program për vitin e ri? Jo, koha. Në një kushu, në një gjë, në një jo, në një jo, në një po, jo. Ne do jemi me ne do të jemi me plana jam. Në Kampatolli. Për çfarë? Jo, jo, thash keni bënë një program për vitin e ri. Ai thash mos kushtet i për çfarë pyet. Shpëtetesh akoma. Shpëtetesh jo, e shpëtetesh akoma, megjithatë diet. Do diet që doja të jetosha. Diet që me familjen. Kështu që... Kështu që... Kështu që... Kështu që... Kështu që... Ja njerës të mirë. Uh, mungon Facebook-u atë vitë, atë natë, kështu që jam rahatë. Mungon Facebook-u atë natë, lalala, lalala, lalala, lalala, mungon Facebook-u atë... Kështu që një që mungon Facebook-u atë natë? Po të një linjët e rënduar, a marrë fotë kot. Së sot kërem, më marrësh ti fotë. Në Facebook-a të Nan do janë lidhë. A që mostrat. Po, sepse të premten në grupin e mëngjesit, po flisim pak për këtë lajmin që vjen nga. Sëmoz nga Djibouti ku shumë çift janë ndarë, mish dashur, burra dhe gratë janë ndarë për shkak të Facebookut. Ndan familje, prishën, kanë fëmijë, mbetën i jetim, shkojnë në për Yeti more kutiun se çfarë, çadë gjyshricë, çadë, u thot gjyshja se po serishin, po? Ku duaj? E, etjë etjë etjë, sepse Facebooku po ndan fjerakat, edhe jo vetëm. Dhe jo vetëm. Edhe jo vetëm. Po i ndan Facebooku çiftet e e kovet ona. E, sasi li pasaqanë ka kam vëzhgjuar unë një opinion të vetën mbi këtë çështje. Tha thon që ja, as kam mundësi të mund të ndaj rrjet social. Tha të tjerë thonë, ja, po s'ka shumë mundësi. Në nda Facebooku të në nda Po binde, ollam Po Nësë është ajo është, është Piesa ati ku, ku... Në të kam filluar të në bëll para internetin <gat> Në no, bëhet Kam flip Futët Facebooku në nda që... <gat> <gat> <dhe> në rëf Ha miha Ha miha Ha miha Ha miha Ha miha Ha miha Ha miha Ha miha Ha miha Ha miha Ka flemë i disfjusht Sholda Kam filluar e në bëll E titi që Facebooku, Facebooku është kudo Kjo e sigur kam markon në nda Pa pa Pa ashtu në nda A të shëfja. Okay. <laughs> jo, ba, do të them bamirës, pra jep jep ba je, për bamirësi, filantropi. Po sigurisht. Ai jep diçka. Si Marku nga ata, që të prishin familjen e tjerë. Si mundunis me ato uh, me ato qëllim. Ai tani u bë vapan në fakt, po. Nëse ne jemi okay. Megjithatë, kjo gjëra e Facebookut është një edhe ajo e maratonës për cilën do të prishë jau është një gjë tjetër, po. Nuk kam çai bëj. Njeriut këtu që si i stëkam. Na merrë në naçon në datën 24 dhjetor, da. që është ditën e njëte. Duke u dhënë 25 ne do ta dhënë këtu në klubin e mëqjesit. Super. Do jemi um, gjat gjithë ditës, gjat gjithë mbrëmjes deri nesër në mëngjes për të mbledhur libra, rroba dhe lodra për fëmijët atyre familjeve që nuk kanë. Mhm. Mm mundësit për për dhënë për ta. Për të bërë ato duratë të bukura, siç u ka thënë shefi, ju jo e dini, është krizë ekonomike, është ka vështirësi të shumë të mbaja. Është vërtet. Nga vitin në vitin këto 3 vite që i kemi bërë ne nuk është se ka ndryshuar asgjë, madje mund tuajë më përkeqësuar. Edhe mund jet përkeqësuar. Hmm. Deri diku. Kështu që ëm um, duhet që të të të ndihmojmë, të ndihmojmë për ata që kanë kanë nevojë. Le të mbledhim Calodra, uh, le të mbledhim Salibra. E keni parasysh kur familja është shumë e varfër. Uh, Ai sadel mundohen të çojnë për ato nevoja të më bazë që njeriu ka ose fëmia ka. Po. Tu blejn çorape, tu blejn diçka për të ngrën, e këto rrobat e gjërat e, e tjera. Pastaj kur vjen puna tek lodrat, edhe tek librat, aty nuk arrin dot. Se babai, a nëna do blej vajn, miellin, sheqerin, mm, orizin, këto gjërat bazë dhe dhe do ta ushqej, do ta do ta vesh si mundet më mirë fëmijën e vet, edhe dha çoj në shkollë. Pastaj për libra që të ketë të lexojë. Po thëmjë, e kupton? Kjo ja, po, që është nuk. Po. Kto mund të quajnë gjëra çefi po. apo lodra. Mirëpërshëndetje. Çështja është viti i ri, edhe për vitin e ri fëmijët marrin dhurata, lodra, shikojnë në televizor, vjen plakoi viti i ri me atë koshin e madh dhe lë dhuratat këtu, Arusha atje, e kujton se çfarë. Kështu që, që këtyre familjeve, këtyre fëmijëve ne mundu plotsojmë një nevojë. Ja vëm pak çefin do të thën. Patjetër. Një herë pa në vit. Patjetër. Patjetër, pa që edhe ata kanë kanë atë gëzimin e festës fund vitit, njësoj si si gjithë fëmijët e tjerë. Ëm, um, kështu që bashme Ca mishtan, janë edhe këta qëna dhe gotët që bëjnë fundi atë ndryshe Nuk edhe mund e keni parë në Facebook Pojke. Fundi atë ndryshe mm -hmm. Ata kanë kriuar një rjetë njohjesh Të familjeve me të vërtet shumë të varfra Me të vërtet shumë të varfra mm -hmm. Ate që Fun... kanë më tepër nevoj po, se si gjithë tjera Po, ne po flasim për familje me, me nevoja ekstreme Me flasim mm -hmm. me, me dohën Bëjtë fjalë që skangroje Bëjtë fjalë që dyshemeja mund tjetë dhejë një gjeshur dhe bëhet fjalë që kanë 6-7 kilometra në vijë ajore nga Sheshi Skënderbej, jo shumë larg këtu. Por që jetojnë në një komplet të realitet tjetër, tjetër, tjetër, tjetër. Edhe ata fëmijë janë janë si drita, un kam shkuar i kampar, janë të mrekullueshëm, janë mirë me shkollë, janë ku di un janë janë të qetë, janë të urtë ose rrinë urt kur jemi ne atje. Nuk e di, janë të dashur <laughs> e kanë gjithmirat, mm. por por jetojnë në një në një situatë shumë e vështirë ekonomike. Është të vjen keq, kputet zemra kur i shikon se janë fëmijë. Ata duan, ata nuk kuptojnë se çfarë do thot, të, të kesh atmoskesh, ata duan çfarë shikojnë si gjithë fëmijët e tjerë. Kështu që për këtë fëmijë, e kemi e kemi siguruar edhe mënyrën se si do i shpërndajmë. Do të shkojnë me të vërtetë aty ku ka shumë nevojë, prandaj duam që derisa na në dëgjoni sot mëngjes, ta mendoni datën 24, edhe 25. Në datën 25 mm -hmm. ne do jemi këtu gjithë ditën. Ndatë 24 do jemi këtu gjithë natën, derisa ogjithë 25 dhe dhe do të mbledhim këto lodra, këto libra, këto rroba, siç kemi bërë në 2 vite dhe u dua t'ju falenderoj për mbështetjen, 2 vite që shkuan në mënyrë që ti shpërndajmë te këto familje që kanë nevojë. Kjo është maratona e tretë e klubit, është maraton radiofonike. Ëh. Mm -hmm. E gjithë që na nxjonin që mund të jeni uteu njerëz me me një far influencë apo me një far joyen dor në një veri gazetar, persona të njohur eh persona në detyra të larta administrative. E keni keni mundësinë që dimëni, duam që që të na bashkohen në mënyrë që të çojmë që më shumë tek tek ata fëmijë. Të, kë, të, kë të, të gjithë keni diçka, qoftë të vogël për t'doruar. Po. Të gjithë keni. Nuk ka rëndësi, nuk, nuk, nuk ka rëndësi vlera me cilën e keni blerë. Nuk ka rëndësi vlera. Ka rëndësi që diçka diçka të jetë për vlerë parash, por që ne nuk pranojmë para. Mund të bleni diçka në dyqanet më të afërta dhe të të sillni. Po. Ëh. Në, si. mm -hmm. në si. vërtetë. Lëtra, uh, roba për dora, mund tjen të jenë veshjet për dora që nuk i përdornim më. Gjëra që mund edhe t'ju ndihmojnë të bëni pak më shumë vend atje nëpër dollapët tuaja, asirtarët. Paq shko sa janë janë në, ja, jan, jan, në gjendje të mirë, të përdorshme, të lara, mund t'i sillni dhe i jemi të sigurt që dikush do t'i veshë ato, edhe do t'i mbajë uh, pak më ngrohtë. Gjatë uh, dimrit, gjeni janarit, vjen shkurtës, është periudha më e ftohtë në Shqipëri pikërisht atëherë. Kështu që mund u gjendemi këtyre njerëzve të mirë që jetojnë afër nesh. Sparta uh, janë vërtet shumë të mirë ekonomike dhe mi të gjitha fëmijëve të tyre. Mm -hmm. Fëmijëve të tyre që meritojnë të bushiqeshin më shumë për festat e fundvitit. Kthehem pas pak në klapën 5 në 104 tani ora është 7:36 minuta. Un jam Blendi du bashkë me Jerin, bashkë me Antin, me Olton një dhe me Lorin gjithashtu. Njësë? Ju përshëndesin fort dhe jurhe një ditë fantastike. Ora është 7:36. Anagrama është Rishin Mnd.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 na bim bim bim bim bim shtat 40 minuta tani në klubin e mëngjesit mëngjes i gjithë e mirë se keni ardhur programi është tashojë përshëndesim ju uroj një ditë fantastike un jam Blendi me Jeri mirëmëngjes së bashku me, me Oltën dhe Melorin si un Club Fem në 100.4 pyetja për ju na do bëni pyetje nga aktualitetet e parën për ditën e sotme uh uh prit prit sadi po njëra nga qerat që kanë ndodhur gjatë fundjavës ishte ishte vetë ishte vetë Kënga, kënga, kënga magjike e Mishdhasë. Kënga magjike u finalizua të shtunën, nga pjesërinë në mbrëmje. Ëm. Ë, pyetja është si titullohej kënga fituese. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja vetëm titullin. Po, e kënduar nga Aurela Gache. Gache, e? Ëm. Mbrave short ka fituar uh, këngën magjike Aurela Ganche dhe dhe kërkojmë titullin e këngës. Mhm. Mm Unë nuk i kam dëgjuar të gjithë këngët, me thënë drejtën. Kam dëgjuar vetëm disa prej këngëve. Asun. M'ka pëlqyer. Kam pëlqyer ajo e Shukak. Juliana Pashës. Mhm. Mm Ëm, uh, m'ka pëlqyer uh, kënga që fitoi Aurela, ishte mirë, kishte mirë. Dhe edhe një këngë tjetër ishte Mariza Ekonomi, këndonde me një vajz me Klean, duket t'u quaj një vajz e vogël që është nga geniu atje. Mhm. Mm Pikloti. Ëk kështu. Pastaj këto çerat e tjera nuk po i komentojm fare, e dini juve, se çfarë nuk po komentojm fare. Se janë ato që komentojnë ato, është që nuk ia vlen. Është është për të ardhur keq në fakt se e kemi arsyesh bërë një festival, koncert, jua jua duash nga mm. arkënge. Anashë që të përfundoj të flitet pastaj vetëm për për kështu ë uh, laçërira, nëse mund ta quajmë kështu. Sa çani niveli, niveli është Nëse. Gjëra. E do të thënë niveli njerëzor, po them se s'po merren fare me, me nivelin muzikor, po poshtë pa mm. nivelin njerëzor, niveli muzikor të rroft, se thot plaka rishin mend, rishin mend, thonë. Po gjithsesi, nuk po mm. um, e komentoj atë. Ëm ju edini që është një kohë mm. me me stresse. Mm. Është një kohë e vështirë me lajme që nuk janë gjithmonë të mira. Qofshin këto nga brenda vendit, qofshin këto Ja, Ata që vim nga jashtë vendi Dijon për surme terroriste Dijon për uh, kriza ekonomike Dijon për loj loj qërash mm. Kështë që nëse hap televizori Edhe shumë kujt prej nesh I duhet të hap televizori Nuk është gjithmonë në zgjedje Do apo sdo uh, Përbalash me këto Pythja është Për t'ju shmangur këtë, Se një, njëri u ka nevoj edhe të Të harroj Pa, normal, është të do më të doshma. Pyjtëja, është që është përdojnë një përtharruar? Ku është ajo streha juaj, mendore? Mm. është një natë në kinema për t'i ikur realitetit. Futështë nga dhe botën në film, e, ato dy orë që zjadhaj film, ti nuk je këtu. Je me James Bondin mm. apo dikët tjetër atje. Mm. Me dinozaurin e mirë, me që është filmin fundi që pashon. Um, është muzika? A kjo mund të jetë sepse ti je një instrumentist si Adi për shemb, që luan kitar. Mhm. Mm apo je thjesht dashamirës i muzikës, si ti kusht tjetër që vetë kufjet e të ndjen në dhomë dhe e shijon. Është një mm -hmm. shi natë me miq të ku del në një pub, pi birrë apo dy, me çunat, me çunat dhe gocat, me gocat. Ku ti mund? Do të ndera ndryshme. Çfarë bërni për për të ikur realitetit, për të bërë atë atë restartin, atë rebootin e kompjuterit? Shpirëtëror edhe mendor Në korat vështira si që janë këto mm -hmm. Se ke njërës pa punë, mundë kesh njërës janë pasjef, që janë pa qefë E ku dhjumë se qëpar Ti qarë, ku qarë është bëjom. strea jote? Oazi, ytë, ikja Qëparë bënë njeri? Piktura e ndërthurën me muzikan Filimi është Pastaj mund të jetë mm -hmm. ledzime Një aratisi o shumë e mirë për mua Për disa ditë më radhë Je vetëm për një ditë në radhë tisht di sant ditë me radhë në një libër leder, me një libër mm. varet se çfarë jam duke lexuar edhe udhstoi bashkë me librin aty mm. dhe shijoj ngjarjet e atij libri Pa varësisht se ndonjëherë edhe librat që lexojmë nuk kanë histori shumë të bukura, me të... po menjëherë, për shembull, guri të varrit e rrëfen, po, e se... vështirë, po, është. E historisë janë shumë të këndshme, po. Mm -hmm. Por megjithatë ti shkëputesh nga realiteti dhe shkon diku tjetër, në një botë apo një planet tjetër, mm -hmm. që është vetëm e jotja. Okej, okay, për ty është piktura, është, është muzika apo çfarë është për ty arti? E ke ti këtë nevojën për për të ikur realitetit, si thua? Është... Po. Spesialisht, po. Mhm. Mm Mm, po ti e përmendën në një formë mënyre për mua, instrumenti për shumohesh në një mënyrë ku unë të shkëputem pak nga realiteti, po nuk është që është shpëtimi im siç thuhet se. Është vështirë të shmangësh realitetin gjithë ditën, gjithkohë. Po patjetër, patjetër. Momente. Kështu që edhe leximi është një pjesë e këtij ajeri. Mm. Po unë besoj për mua personalisht pjesa kryesore im janë që unë e gjej shpëtimin diku tjetër. Ëh mm. për të tishp... jo për të mohuar realitetin, po për të bërë fort kështjë këtij realiteti të vështirë. Mhm eksiu un lexoj biblën mm -hmm. domethën e gjej forcën te perendia te zotit mm -hmm. shkurt fare pa zgjatur uhh olza ti çabën ça lexon ti un uh, lexoj pradat me princeshat mm -hmm. dhe me princerit që dhan gjithmonë pas vuajtjeve ata jetuan de long gjithmonë dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe mbyllet aty me martesën e tyre edem që pas gjithë këtyre vuajtjeve ata janë martuar se ata treguar siç mund të ata janë prada për beqare që dëgjon ti eri erim Edhe pas këtyre vuajtjeve, ti ja u bëri puthas me Brit. Ne kemi gjithmonë ditë lumtura, edhe mm -hmm. pas këtyre vuajtjeve që do të, e, të a, a, që zi, kemi. E kam thënë, tash ajë më thabën kështu tash, sigurisht kemi vuajtje, vuajtje, po tiki tiki tiki. Se, po themi. Nuk kam thënë, po po të dëgjosh jetë lajme, edhe ti ke çdo ditë, s'ke ku ikam. Por imagjinon ti për shkakun që të rish gjith gjithë uh, kohës duke ndryuar kanalet nga te kanalet e lajmeve. Zakonisht Jajoh. nuk e ndroj shumë se Baby TV show. Zakonisht në shpëtim. Po ja, atë thua, shpëtimi i ynë është Baby TV. Edhe duhet thonë shukur. Mm. Juaj kemi Baby TV. Po, e me fjalën e bukur shqyr. Alta <laughs> e përmbledhi gjithën. Gjithën. Shqyrsh i shi kemi Baby TV. Kemi Baby TV, kemi oh. Kobe, Arusha, Libra. Na, do na këndosh një këngë nga tërti. Baby TV? A uh, sa të më grohet një çikëz. E kam patalli. Uh, uh, ja, jo, tani e kam e kam vërtet patallin. Ëm, um, nëse Provoj një Alta, unë se kam iden çka këngë është këtu. Nuk okay, ka, ka shumë. Jo sa skamir. Ëm, duhet të visim në trëg. Ja, një sekond, sa se tregojuni. Ja, se Okej. Okay. Baby TV songs. Mm. Hmm. Cilë ndonë nga këto? Ka shumë njërë njër. Këtë ndonë Ti ke kënduar para mi e këto të të Unë i kam kënduar përdet Në sekundë se duhet të Kaloj kjo rekrama njërë Pas taj Opa hmm. I'm nearly walking Qo e të kjo Baby TV Fly but to fly And Dan is sitting Fly but to fly And Dan can roll Fly but to fly Dan Dan is standing <laughs> And a <Wow>. man <laughs> can barely <laughs> walk Oh, but walking is something new Carefully Stepping little steps Oh, but walking is something new Stepping time Oh dear, Dan Dan fell down. Oh bobo. A frog is jumping. Dan Dan is sitting. A frog is jumping. Dan Dan can crawl. A frog is jumping. Dan Dan is landing. And Dan Dan can swim. Oba, jib subashku. Oh bobo. Okay, anything new? carefully stepping little steps stepping time mm, it's mm, mm, mm. oh dear be careful oh dear can and fall down ah I yeah mean yeah kjo është një ka ka shumë të tilla edhe për shkak për shkak kjo është bear went over the mountain ne diemi jemi pak von për po kjo është më po ok dakor është pa buq A bear went over, over the mountain, the bear, bear went over, over the mountain, mountain to see what he could see, to see what, he could see. See what <laughs> he could see, to see what he could see. The bear went over the mountain, the bear went over the mountain, the bear went over the mountain to see what, what, he, could see. Could see. To see what he could see, to see what he could see, to see what he could see. Ja, këtu, këtu jeni në Pashë me botën. Tu, tu, tu. Nuk merresh as zi. Ka shumë familje në Shqipëri thos që mbajnë, e mbajnë televizorin këtu. Mm. Kanë shpëtuar nga seancat e parlamentit. Imagjinoje, krahasoheti me një seancë në parlamentin e Shqipërisë. Uh. Apo lajmet e Topi, apo di çfarë. Sa sikosh se sa me ngjyra është botën këtu. Pafund. Them mas ban kënone më qesit. Ju përshëndesim që gjithë ju urojmë një ditë mrekullueshme si tek Baby TV. ba-da-da <laughs> Mirëmjeshi, mirë se ngjandur në klubin e MC-së dorë është tani 7:55 minuta un jam blenë këtu bashënjerin. Mirëmjeshi gjithë. Bashme Adin me Oltën dhe me Lorin, çdo mirëmjesh me u nga ora 7:10. Shumë një pyetje, tham kush ka fituar, miqdashur, uh, cili ishte titulli. Pikurisht ishte Aurela që ka fituar, por titulli i Këngës do na kanthan sa titulli i Këngës është? Akoma jo. Është saktë ato. E ka gjetur Elidona 129 i borë numri fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo. Da lutem spirit mas o largão. Ah como eu. Ah como eu. Tayab deeta. Até m'afto. Ya imo me marado. Se mundo te tochas m'afto. Se mundo te tochas tani. ska basta mjafto Okej okay. Bravo Aurelis akoma ajo qoft kënga qëse edhe një herë fituesi ka marrë një ka marrë dy bileta për 200 e flex bileta për 200 e flex më i dashur do të kujtoj ana grama mbetet kjo është rishin mend rishin mend 087022 R I S I N M E N T R I S I N M E N T 069 Çfarë do? Kemi fituar për këtë? Nën shtrimi. Bravo. Okej, bravo. Bravo. Nën shtrimi është. 4-1-1, i barën numëri Mikellit 9 shtrimi 9 shtrimi, ok, super Bërëm dhe i pjydit të fundit dhe lërgojmi I kemi të këngaradhe dhe kemi të pasaj dhe lejme dhe orës 8 O pjydja është kjo Këj politikan shqiptar është në një mision Ndërmjëtëcimi Për të pajtuar politikën kosovare Kush? 0-6-19-27-12-22 Dërgonë me sashtë zhetuaja Kërëjnë basman klubin e mqesit e x-ambassadors Këndojnë Renegade stanin në Klab FM në 100.4 Mirë mqesit që të gjithë dhe Mirë se këni ardhur në program Shklubin mqesit në Klab FM dhe në Klab TV I've been single this day, that's who good, I was so blind me, I took and I took and I took what you gave it to never nor as I was in vain and what I wanted I went and I got it did all the things that you said that I would I told you that I would never be forgotten Mëngjes i mirë sinë mm. ardën kryenin mëngjesit. Si jam i dashur me alive në conne part or s dytë un jam blendi këtu me Jerin në ads. Mjës. Mëngjes. Me Holtën dhe Lorin, çdo mëngjes me nga 17 kemi pyetje për juve sot, është kjo. Lajmet në televizor nuk janë aq të mira, çfarë bëni ju për të ikur realitetit? Vajt janë kinema, një roman, muzik, dark me mish, cila është streha juaj nga mm. zymtësia e sëpërditshmes? Ashpërdja. Bekimi thotë kam shitur televizorin, për shembull. Kjo është, no, kjo është arratia ime. Ëh, Albanin shkruan Nish X2 për të ikur në realitet, siç kam përmendur ja. më bën edhe shumë diemë burra të tjerë, mm -hmm. sot edhe kësaj ditën në Shqipëri është vajtja në një pikë lote për për të luajtur fatin situash me ndeshjet me ndeshjet Risilda sot mm. për mua mënyra më e mirë për t'ju fshjeru realitetit janë librat. A, një loj kalçeto me miqth thotë i ndalin streset e javës si nxjerim tek topi ka shkruar Elona por uh, ne thotë mjafton dhe shikojm Interin çdo fundjavë në një mënyrë edhe okay, kjo. Okej, mundet daja jo, po. Faleminderit. <laughs> <Shundetë Sporti>. Faleminderit <laughs> Olta, fjalë vërtet. Ti <laughs> Olta shikon Interin çdo fundjavë <laughs> apo ke ndonjë tjetër? Shoh Juve. Shoh Juve. E <laughs> <laughs> Juve shikoni Juve. <laughs> Ne vë shikojmë juve. Okej, okay, shumë mirë. Ehm um, 0692070222 është numri, mund na shkruani 0692070222, çfarë bëni ju për të ikur realitetit të përditshmës, mrzit zymsis ndonjëherë rutinës që që na kap e na shtrëngon apo lajmë vendin televizion që nuk janë edhe aq të mira. Ehm um, Kjo dhe tjetra është mund të ishe radio për shkakun ka njerëz që dëgjojnë radion në mm vazhdimisht. -hmm. E vërtetë. Kemi një z për gjumur për ditën e sotme, si çdo ditë, le ta dëgjojmë tani e mundohemi të gjejmë se kujt personazhi i përket ky z. Kujdes. Emisimë vendosenë një linjë telefonike falas për çdo qytetar. Ku çdo qytetar i cili mendon se ka të bëjë me një sielli korruptive, nga cili dorë nivel i qeverisëzës vendore mund të telefonoj dhe të bëj denoncimin. Wow. Wow. Okej, jeni kujt i përket ky zën? 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. 0692070222, 0692070222, më së kam identik e identen. Jo, më duk gjohur, por. Ta hapë atyve që bëre, nuk bëre një gjum. Ta dëgjojmë edhe një herë, lutem. Nuk ngatrohet kollaj, nuk është ai kollaj. Okej, daktort. Mund të ngatrosh shumë kollaj thotolta. Emishi me Vendosen një linjë telefonike falas për çdo qytetar, ku çdo qytetar i cili mendon se ka të bëjë me një seri korruptive, nga cili do një vëll, i qeverisëzës vendore mund gjon, të telefonojë dhe të bëj denoncimin. Kush është ky? Kur e dëgjon hë për herë të parë, të duket sikur është kaq i nhosur dhe kaq i thjeshtë. Genis, e kujti për ketë po jo. Po jo. Jo, ok, dakor. 069 20 72. Provonin ta gjeni se kujt i përket ky zë? Po shikoj një lajm që vjen nga Vjena. Ëh. Mm -hmm. uh, lajm i bukur. Një lajm shumë i bukur. Okej. Okay. Ëh, uh, vjen nga Vjena dhe ka të bëjë me një djalë i cili ka vendosur që të merret me një biznes atje. Mbjelljen e ëh staçin rrnjëve mariuan në një apartament. <laughs> pa, wow. <laughs> 734 rrnjë kanabis për të qenë i sakt, i ka mbjellë ky djalë në një shtëpi. Po dëgjojan që këto janë aktivitetet që janë përhapura goxhan. Si mos vendet të, të ftohtat e Europës ku nuk ka nuk ka shumë diell. Pa zgjidhja është mbjellja e mariuanës në në ambientet brendshme. Vihet një streh për të për ta fshirë nga dronet që mund të ketë policia për shembu. Ëh. Mm -hmm. Dhe pastaj sisteme digjitale të ndriçimit, pam, që zëvendësonin diellin, ndriçimin e artificial dhe ujties. E bën çdo gjë, e bën, Ula. e bën kjo. Ujtja <laughs> është digjitale në orën e duhur, sasinë e duhur të ujit për çdo rënje etj etj etj. Është një, domethënë e kanë e kanë kthyer në art praktik. Me sa duket. Ky djalë çdo gjë e kishte shumë mirë, e, ishte në në Floridsdorf, është njëri nga distriktet e Vienës atje. Vetëm mm -hmm. që nuk dinte diçka, me sepse nuk kishte nga Viena. Është austriak, por nuk kishte nga Viena. Tam. Kishte ardhur risht azi atje dhe nuk dinte që ngjitur me Shtëpinë ku këmë bëndër 734 rëjnë kanabis Kë kishtë? Ishte magazi... Pajquaj magazin Ishte vendi ku më bëshin qenë të policis ah, Wow, pa, wow Ati kishe rëdhe një wow. të Atyri... <laughs> redhe një të redhe një të redhe një të policis uh, Së Vienës mm -hmm. uh, Njërë për e qenëve Njërë për e qenëve Rrrrrrr, e autordua. <gjohet> oh, Filloi i tha policia ore. M'vjen një herë mua, s'është më vjen një herë er, dhe e, nisur nga kjo, policia ka pashë që qend ishin uh, ishin të agituar të, sh -të shqetësuar gjithkohs. Mm -hmm. E ndjenin të aromën e e mariuanës pranë dhe kanë parë këtë djalin që hyrnte dhe dilte me zorrra. Me zorrra uji. Oh. Atje brenda, kështu që kanë thonë një, një bëjnë dy. Kan hyr në, ato kanë marrë një leje ndëjkat, kanë hyrë brenda dhe kanë gjetur gjithrën të kanabisit. Ta kisha ditur a i, nuk ishte për ta vendosër a i shpranë, mm -hmm. po ishe, ishin po thu <laughs> nuk nuk të të <laughs> e se në gjitur me situash me shkollën e qenve, me shkollën e qenve nuk hadës të politisë. Të <laughs> të wow. farë dhe i s'ka ditë ku ti handë. Kështu që bajti dëmë, 734 uh, rëjnë kanapisë. Por, mm -hmm. si shpo më thonë, dënimet janë të lehta për këto, sepse nuk konsiderodhet uh, trafik në tërkomtar apo në dishka atyllë, dhe mm -hmm. dojnë hertënojnë me gjoba, me gjera kështu që... Me Mi gjobat Janë më të miras e burgu <laughs> Gjithësit, kjo është Nëse do të bëni këtë pun Këtë pak të nësiguroni më parë Që mos këtë qenë policie Aty pra, pra njësh Këtë jemi më bas pak më krybin e mqesit me tjera Ju përshëndesim që të gjitha ora është tani Pani 8 e 16 minuta 8 e 16 8 e 16 Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Oh, Songs are meant to be told, these strings are meant to be called, and friends can never be bored. Kënga e ditës. Let's start tonight, unpack a lion tonight, in this world he just stop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 Kiss the curve of a constellation falling into place My days are best when the sunset gets itself behind That little lady sits in on the bassline just side It's much less picture rest without of catching the light The horizon tries but it's just not as kind on the eye Is that a better world? Oh. Hello, hello, mirës të këni ardur në krybin e mëgjesin Arctic Monkeys, është grupi që sa po të gjionë të një, orë është të 24 minuta, unë jam plenë jerin, jesim, mjësë, Lorent, mjësë, në këtu bashkëmi i jeri, me ojtë në adin edhe vale Lorin, në që do mëgjesme ju me nga orë ështëta, dhe në orëndjet në Valet e Klav FM në 104, edhe në ekranin Klav uh, mm. uh, të vës. Ojtë të të një dhe ap edhe emrin e një fitu e skri në lidhje me politikanin shqiptari, ciri ka shkuar për, mm. në për, uh, kosovare, në mm -hmm. për të bërë ndërmjetë ditë që kanë pasur tensionat e Yevolta. E këtë tjetër mundsonim ne. për Silir Metës. Ilir Meta është sakt, sak, bravo. Është shquohet për ndërmjetësime. Brikena fiton dy bileta për në Cineplex 313 mm Baronum. -hmm. Trej, bravo. Faleminderit. Ëm mm -hmm. um, kjo është përgjigjja e saktë Ilir Meta, bra, shkuan shkon Kosov për ndërmjetësim. Renada nuk shquohet në lidhje me temën që kemi thotë pyetjen që kemi bërë këtu në klubin mm -hmm. e mëqjesit, thotë ëm uh, uh,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 është vështira për të përti për kur lajmet janë të zymta në televizor, çfarë bëni? I ikni me një roman, shkoni në kinema, një darkë me mish apo siç po thon tani një shëtitje, një mm -hmm. një alpinizëm a di çfarë tjetër. Kjo është një zgjidhje, mirë mm dhe -hmm. shëtitje. Thotë uh, albana, njerëzit jo të gjithë kanë mundësi të lexojnë apo të shkojnë në kinema, iqin nga televizori duke kërkuar punë. Po thajo. Duke kërkuar punë. Mm -hmm. Okej. Okay, Kjo është një shumë. stres më vete. Është një stres më ima unë do ta rekomandoja. Sikthesh kthesh pra pastaj pa qenë punë, e hap televizorin, shikon lajme. Dhe dy fish pastaj çupa, çupa. Mirë, mm. ëm, um, <coughs> dërgom Kamilën që thotë streha mendore është muzika, ah, filmat, mjë. prania e njerëzve më të dashur që të harrosh sadopak realitetin e hidhur. Ka mm, një grup njerëzish këtu në Shqipëri, cilë të cilët edhe e kanë pothalli, kanë arritur që të bëjnë një strehë, a është kjo një strehë reale apo është kjo një strehë imagjinare? Imagjinare. Mm. Kjo është teatr pun pastaj por por çka njerëz që e kalojnë kohën e tyre me librat, e kalojnë kohën e tyre me muzikën, dgjojnë mm -hmm. po, një chik jazz apo dijon tash i dashur. Ola më thot për veç punës e L e L Tech Lab TV mm. televizorit. E bën dhe jam. Po, kam dëgjuar edhe për shumë nga nga njerëz këtu. Thonë jemi më rehat se sa Se është një fakt lajmet mund të shkaktojnë stres. Shkaktojnë ja kjo mund, kjo është kjo... shkaktojnë vërtet. Është e provuar tanimë depresion, mm -hmm. madje, sepse po të rish po dëgjosh edhe ka një tendencë te lajmet si si thua lajmi, mm -hmm. lajmi i keq është lajmi i mirë për për mediat. Sepse të jep dorë pas sa është situash punë, të del punë. Mm -hmm. Edhe ke vëmendjen e publikut, audienca, po ndodhi një katastrofë, po ndodhi një, një brasi po ndodh një gjë. Indikohesh automatikisht, indikohesh mm -hmm. dhe i shton stresi akoma edhe më shumë vetëm që... për një... veç streseve që ti ke, merr edhe streset e tjera. Streset e tjera po. Le të thosh se kë vrahu gruan mm. apo ku diu tani në sy të fëmijëve këto gjërat e tjera pastaj bën shkeq si shon ata. Është vërtet. Si shon ata. Dhe gjëja është që lajmet e mira nuk dalin në televizion. Për fat keq. Uh, shumë shumë shpesh. Ëm, uh, bëjmë un për shemb uh, Rosela Julbego, kishte uh, shkruar një ditë një një ka kaluar ça muaj më parë. Këngëtarja. Ëm. Mm. Këngëtarja uh, Shkodrane. Tam. Dhe se për çfarë e kishin nxjerr në, në këto portalet? kishen zëra jo një foto një gjë. Mm -hmm. Dhe ajo që ankoj me shumë të drejtë madje. Thotë kam kaq shumë postime lidhje me çështje bamirësie, të ndihmave të njerëzve mm -hmm. e gjëra kështu, si nuk morrën një herë nga Facebooku im, thotë një lajm të till. Do të thotë po, dhejnë, po dhejnë. që kat bëjmë me, me diçka të mirë që do. Mm -hmm. Në momentin e parë që gjen diçka kot portokambur atje dhe hop e nxjerrin që nga këto, <laughs> e ke parasysh nga këto, këto sajmet <laughs> nga, nga këto nga këto ashtu. Kështu që, që media kërkon dhe nuk nxjerr lajmet e mira kërkon ë uh, lajmet kthiha. Kuron lajmet shiha no, se këto bëjn bull. Ktu është bër vez, domethënë se sa më shumë të sa josh mbi një lajm apo sa më shumë të vesh një titull bombastik për një katastrofë që mund të ndodhi, atëre shiten gjoj. Domethënë gazeta apo çdo gjë tjetër mund të shitet. Ndërkohë, çu duhet provuar e kundërta. Mm -hmm. Nëse ti gjithmonë nxjerr në lajme të mira, un ka mbështypjen që do, do ecë më mirë. Po shikoaj një uh, Në një tjetër, se këto sa jesat një herë bëhen bëhen edhe por shpeshërt titulli nuk ka lidhje fare me përmbajtjen, no? po. Po shikoj um, te, tek tek Facebooku e uh, Nimigoson Gencit, Genci Koi Daily. Ëh. Qëndër në gjatë fundjavës, kada një lajm, lajmi ka dalë tek uh, një faqe shqiptare. ë Nuk e di sa quhet fanja. civiccivitas.al.al.al. Mm, okay. Dhe uh, lajmi është shikoni se ç'zbukurime kanë vendosur erioni. Dhe zbukurimet janë janë këto. Ëm um, që që duken si diçka tjetër. Është një qiri me me dy bocë pishe, an diçka e tillë. Mhm. Mm por që mund ta keq interpretosh. Tashi <tëllit> për të shohur gjiththamë pas ka pas ka Pas shumë ide ai gazetari. Ideja është vëreja pa stokamendja për keq. Kjo është këto foto janë bërë në në Leko, në Itali, në komunën e në një komunë në Itali. Nuk janë as në Shqipëri. Domethënë portali e merr, e merr foton, thotë si duket kjo, edhe bën sikur ja vesh domethënë në Rion Belgis këtu në Tiranë. Po, sepse po ta shikosh për shembull Lajmin, këtu është Tirana si të befasuar, si çka varet e rionit. ë qa. Maqnaç. Po, foto do janë vinë nga Italia. Foto do janë, uh, foto do janë nga Italia. Mm -hmm. Po, edhe atje ka njerëj on. Po, dhe edhe gojë shqiptarë. Erione. Erione, Erione të gjithë janë ata. Ose Noni, ëh, të dendën këanso. Gjithsesi, e kanë fjalën, oh, e merrni lajm të keq për shkak se është në Itali, ofon ata. E bën lajmin shqiptar. E mund ta bësh në shqiptar, në çon tash i keq, ja blen. Po gjithsesi, ju ku E gjeni shpëtimin të tuaj, nga lamin dhe këqia, nga stresit përditës, nga zymëtësia në njëherë e realitetit. A shkoni me mishë tuaj personaje letrarë në roman, a është një aventura, a është një, një thriller, a, kurë që të të të të të filosofi, pëse jo. Apo, apo muzika, apo në pub dhe trokisin godat me të samishë edhe harroheni, si shkoni për dy orë apo tre, apo katre, apo pesa, apo shtatë. Apo shkoni në kinema, apo merë një instrumentin të tuaj edhe bashmit sa mish këndoni këngë a shkonin në kish a shkonin në xhamia a shkonin ku ti un çfar çfarë bënëu për ti për tikur për tikur realitetit 069 2070222 mirpresim komentet ua dua t'dëgjojmë edhe një herë këtë zërin që është i pergjumur për sot ka qelluar i vështir po të shojmë me siguri do të kemi edhe një fitues emësimë vendosin një linjë telefonike falas për çdo qytetar ku çdo qytetar i cili mendon se ka të bëj me një sjedi koruptive mm -hmm. e cili do nivel i qeverisës vendore mund të telefonoj dhe të bëj denocimin. Okej. Okay. Që farë kanë thënë, Olta? 069, 20, 70, 22. Kanë thënë Saimir Tahiri, mm -mm. Erion Veliaj, uh, Uli Manjani, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Blendi Klosi, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Bled Quchi, mm -mm. Ja. Ja. nuk është parë. Okej. Okay. Mirë, kujdes, um, është politikanë, por nuk është asë njëri nga këta që u përmendë, është uh, i një... Në një chans tjetër kam përgjigjen unë. Mm -hmm. 069 20 70 222 nëse e gjeni se kujti Por për këtë ai zonë. Nuk duket, nuk duket. Jo, ja, tani që unë e di kush ësh nuk Po pra edhe unë, po edhe unë më të treguar e kam, <laughs> sepse ashtu se gjithë ato Sugar vjen tani Robin Schulz bashkë me Francesco Yates. In lies she's out to get you danger by desire cold blooded fix she don't compromise she's some mystic gunner caught a lie so fast tip the cup take my vice better you play with fire do think twice and if you get burned don't be surprised I hit in the ceiling hey, oh baby you're the ultimate feeling you got me lifted feeling so good sugar high you get so high sugar high you get so high should the high get so high should the sugar Can't hide She's something mystical They kind of lie to say So far from typical But take my advice Before you play with fire Do things wise And if you get burned Well baby Don't you be surprised You've been lifted Drifting Higher than the ceiling And ooh baby It's the ultimate feeling You got me lifted Feeling so gifted Sugar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 Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling all right. I'm going. signiarë do në Clubin MJC më shëndar, ju përshëndesim që këtë veorë minti fantastike. Ishte shenay twin, man, I feel like a woman. Në Clubin MJC, orarzoni 10:43 minuta e 31 sekonda. Un po ju jap një lajm, një gjë e çuditshme. Se flasim mm -hmm. sot për çfarë ju përdorni për, për të ikur realitetin. Po, nga sa duket, një zotrim ka ndodhur në Seattle në shtetin e bashkëtarë të Amerikës 23 atje dhe, dhe kam edhe audio atje edhe video dhe, të këtij uh, momenti ka ndaluar tikë i cili uh, ishte një 73 vjeçar që jepte makinës mm -hmm. natën dhe kishte harruar dritat fikur. Kështu që, që policia kanë shkuar, e kanë ndaluar, kanë shkuar nga pas me makinën vet, bën dritat, dalon, i shkon tek xhami, avaj flet dhe thon uh, si se si tregon policin se pjesa është edhe e regjistruar, isha isha duke e lën tikte. Kur Shikoi 73 vjeçarin, i cili nxjerr kokainë. Ëh? Edhe po. Edhe përpiqet nga një shishkë vogël të bëj të bëj një goditje të vogël këtu. Eo. Oh. Po. Edhe i thot ore. Edhe u fal. Çfarë bën zi? Atë le të bëj ças zi. Ashtu që ore po mngri latse. Po. Polici polici ka, ka thënë ishte ishte ishte acaruese sepse ëh uh, E bëri nxitim, unë isha aty tha, edhe po, në momentin, në momentin që që ky është instaluar, un po i flas. Edhe e shikojnë që merr kokainën e nxjerrën dhe e bën një divogë kështu. Edhe i thotë policit, pas ai ishte vitaminë. Si ishte vitaminë, thonë ai, po sytim do ta vësh. Tani, tani që un jam këtu, sapo do Alia thoshte ta të hiqte, edhe i thash, un nuk e kuptoj këtë gjë, edhe ai u përgjigj, as un nuk e kuptoj. Ëh, edhe vaje para. Po më, më bëso mali, të mos e shikosh haruar vjetën. Ai është treguar i sinqertë. Ai. Është komplet debil. A veti ka ka një duhet të ketë të paktën, diku një limit që e vendos njerëzit. Olga, me një <gjur> limit, me një limit në pas, ka fituas. Po më kan thënë mm. që Zeri është Lulzim Basha. Zeri është wow. Lulzim Basha, më i dashur. Ne mezi e gjetëm vet këtu. Por është Zëri Luzin pash e a di gjoni Di gjoni në original, si qëhet Vendosin e një linje telefonike falas për qdo qytetar Ku qdo qytetar i cili mendon se ka të bëj me një sjedje korruptive Nga cili do nivel i qeverisës vendore Mund të telefonoj dhe të bëj denoncimin A i bukëra e është gjithë të ngloj njësoj Si atë e dhe zita ni, është, është, është njëjda histori Kushe e ka gjetur? Fatosi 413 baronumër, fito një durat nga elektroniki oh, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo Mirë mm -hmm. um, <coughs> Atere mm -hmm. mund, të, mund të bëjmë një quiz me seri sot E duaj që ta mbaj të këmuzika Dekord Të këmuzika sot mishdashur Sepse Muzika është që farë karakterizon Radio në klab e fem Më një gjesin mm -hmm. Dhe është njëra nga Ato strehat ku pëthoshim se mund të i gjim të Për t'i qmes Folk, punk dhe hard mm -hmm. janë tre loje të kti zhanri muzikor okay. 0619 20 7222 dërgoni me sa shgjetuaja Nuk janë të vetmet, ka dhe të tjera Por folk, punk dhe hard mm -hmm. janë tre loje të kti zhanri muzikor, muzikor. Cilit? 069207022 përgjigen sakt dërgojeni Olds Tech 069207022 ne kthehemi shumë shpejt në klubin e mëngjesit tani është ora 8:47 minuta.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 If i couldn't buy you any fancy things in life, shall we be all right? Oh my show me that you do. Uh. Now tell me what you really ride for me, really ride baby tell me what you die for me. Would you spend your whole life with me? What's up? Would you be there and always hold me down? Tell me would you really cry for me would you really cry for me oh. baby don't lie to me baby don't lie if me. i didn't have anything so i wanna know would you stick around if i got lost away and we lost it all today Don't I all I want is somebody real who don't need much I got I know that I can trust to be here when money low If I did not stop non-thinness to give but love would that even be enough girl, me oh. Tell me need for no Not tell me with you really ride for me you really ride baby tell me with you driving me Can't just you spend your whole life with me What's up Would you be there I always hold me down Tell me what you really cry for me You really cry for me Baby don't lie to me If I like in my didn't have anything So I want to know would you stick around Me would you call me? call me If you knew I was involved cuz I need I can lose all is by my side hey, let me tell me do you need me? need me Tell me tell me do you love me yeah. Or is you just trying to play me Cuz I need I can to hold me down for life If I got locked away and we last it all today,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 Mëqesi, mirës të këni ardur, kërbine mëqesit, është të një 8.54 minuta miqdashur, në një moment do të kemi edhe lidin e shkurte për sot, mm -hmm. por në parë le tjapim emrin i fituasi, pyëtëm se cili është zhanri muzikor që përmban edhe po themi nën stresa si folk, punk apo hard rock. Rock. Rock është saktë? Rock është saktë. Tek 889 i mbaron numri, fiton 2 bileta për kineman 57D tek Tirana Ring Center. Bravo, Bravo i gjelbë. Folk rock, apo punk rock, apo hard rock, sigurisht edhe të tjerë rock. Atëherë, ëh mm. um, një mm -hmm. pyetje tjetër në lidhje me muzikën do të jetë kjo. Sipas shkallës tradicionale, mm -hmm. doja është nota e parë. Pyjtëja është cila është nota e 4? Mm. 0619 20 7 12 2 2 Kemi pyjtëje muzikore sot në klubin e mqesit Tani është momentin në të bëjmë edhe lidhjen e shkurëtër për sot Jeni gati? Gati Okej, okay. atëherë Nën shtrimi është anagrama e këtij mëngjesi në klub, që është edhe titulli i romanit fundit të francezit Michel Houellebecq. Romanet e tjera të njohur të tij janë Ishulli i Mundshëm apo Thërmiat elementare. Thërmiat elementare janë atomet. Atomet formojnë molekulat. Molekula me dy hidrogjen dhe një oksigjen e mirënjohura H2O i përket ujit. Uji në Tiranë vjen ende me orar, ndaj shumë banor mbajnë depozita. Depozitat janë ato ku njerzit mbajnë parat në banka, por interesat janë tepër të ulta. Mirëmngjes me interes është një shprehje që perfuzon më së miri marrëdhëniet mes njerëzve në kohë moderne. Modern talking is a duo germane shumë popullore në Shqipëri gjatë viteve '80 me hits si Cherry Cherry Lady apo Brother Louie. Louis Armstrong ishte një trompetist i shkëlqyer i jazzit amerikan që lindi në 1901 dhe vdiq në 1971. Aeroporti i New Orleans vendindja e tij mban sot emrin e tij. New Orleans është qyteti që vuajti katastrofën e përmbytjeve nga uragani Katrina. Përmbytjet janë një realitet edhe në Shqipëri. Tani nuk i përkasin më vetëm Shkodrës. Shkodra është qyteti më verior i Republikës pranë lumive të Bunës dhe Drinit. Drini është një emër shumë i përhapur dëmsh. Njëri nga Drinat është Zeg Që sot do të dëgjojmë tek Dance With Me. Dance With Me është një film me Vanessa Williams dhe këngëtarin portorikan Shaien. Williams është aktore, këngëtare dhe Mis America në 1984-ën dhe Miss New York në 1983. Bandat e New Yorkut është një film i regjisorit Martin Scorsese që doli në vitin 2000, në vitin 2000, Linkin Park, një on suksesin ndërkombëtar me këngën In The End që dëgjojmë tani në klubin e mëjesit.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 try keep down in mind that this i is right to remind myself how i tried so hard. in spite of the way you were mocking me i get like i was part of your property remembering all the times you fought with me i'm surprised it got so things aren't the way they were before you wouldn't even recognize me anymore not that you need me back then but it all comes back to me in me you kept everything inside and you didn't know i tried it all for the part Would you leave me a memory of a time when I tried so hard? to be caught and friends can never be bored Cuz and that are how long it's been I know yellow is jumpin' cuz we don't know how to quit Let's start a riot tonight a pack alliance tonight in this world he who stops won't get take celebrate because we are the champions is us others yeah we are fired like that oh the bond is deeper than skin the kind of club that within the kind of love that we give who oh, ever since the dawn of mankind we all belong to a tribe is good to Këmë të gra me fire mm -hmm. në kryu në mqesit kjo ishte kënga editës Mishë të këni ardhën program, kemi tani dhe, Kemi mm -hmm. dhe një fitues e që që e të kozeta Pra fiton një lulle nga bota i lulleve mm -hmm. I lund, i lund, i mm lund -hmm. Okej, okay, gëzat kanë menduar për të luajtur mm -hmm. Një shëradio në kryu në mqesit E vërtet është loja ku vajzat mendoj një fjale, ne u zbëllujem se cila është fjale ju gjithashtu, që jeni ndihjim, miqdashur, tani është 96 minuta, përshkon 97 dhe është koha fiksë. Mm -hmm. Jepi. Shradio, -sh -sh loja i që vendos dhjend kundur vajzave në kërkim të një fjale të vetune. Jepi. Hadir. Jepi. Nisa. Tim, tirin. Ate për një cimë si mështë set. Ja. është një ajo mm. e, e keni filluar tash me kësu me ja. me cilësi është një cilësi vazhdam, ja, ja. tashë ha, ha. Uh, në selp në selp duhet në thel, të gjejsh disa cilësitë mira që të bësh këtë gjë pa, të bësh këtë gjë pa, pra është diçkan ja, që e bën njeriu ja unë direkt ju jap ndihmë po është veprim atë po është një veprim që e bën njeriu është një veprim pozitiv po unë mendoj se po fillon me b ja çfarë është bja pa, pamishsi ja ehm n Ja. Ndihma. Jo, jo, jo, ja, uh, nuk kemi. Në një farë mënyrë është një lloj ndihmë. Yeah. A jeri, lutem na duhet të na tregojë, um <t> nganjëri <sharp> jepi. <pides>. E <sharp> <sharp> bën okay, kafshë apo e bën vetëm njeriu? Nuk e dim nëse e bën apo jo kafsha, por ne themi rastin e kafshës, por mosu merreni me atë pjesë. Tashim fjalë shqiptare apo po, mund po, të? Sigurisht, në fjalor e kemi gjatë. Fillon me A? Jo, çfarë është ajo? Ai kruizu? Jo, jo, jo. Ja, okay, nuk është. Nuk është bamirësia, nuk është Nuk është ndihma, nuk është alë truizme është një lojë ndihme në vetë-veta Dhe kjo është ndihma e fundit që japë është një lojë ndihme që një riu e e jep një riu Dhe jo vetëm një riu Më Më është Më bë Ja, qëfar është më bëja Mendojnë në bështetje, në ja, bështetje. Ja, bështetje Po, fillon po me, me më Kujtënë sadi, është një ndihme, një loj ndihme që një riu ja jep një riu dhe fillon me më mm -hmm. Mishdashur juve nëse e gjeni, keni numrin 069 27222 për dërguar mesaje, i pari ka përfituar një dhurat fillon me më mm -hmm. Dhe të bërë një pjotje shumë të rëndësishme që ta kuptoni më kolaj pas tajnë ja. Një pjotje shumë të rëndësishme? Mhmm mm Ëm, um, është e bën. I bën mashkull apo ja, femra? Jo, mund ta bëjnë të dy, nuk ka problem ashtë. kjo. Ktu nuk ishte e kjo pyetja kyçe. Pyetja kyçe e bëhet për ditë? Po, dikush e ka profesion që ja, e bën për ditë. Ja, e dhan dimë atë. Edhe këtu e mm. mbyll edhe unë. <laughs> dikush pa bak, çu thoni juve? Kishte ndim shumë e madhe. Tipojë është i Ja, të farë është mi Mirësia Ja, ja po duhet kesh mirësi ja. bruna vetës që ta bësh këtë gjë Kur flacin për njerëzit e thjesht Ollë da ju dhe ndim që dikusht tjetër e ka dhe profesion E ka dhe profesion Më jë ja. Më jë ja është Doktorët e kanë profesion Pa, pa. bravo okay. Por pa. që mund të bëjt e kusht do tjetër Që nuk është doktorë Që mm -hmm. nuk është doktorë Që nuk është doktorë Që nuk është doktorë Që nuk është do E zëmë mund të më një plagë? Pa, pa. Më, okay. bravo, kjo është fjallë. Ok, ka më gjujnë që e i gjithëm. Mm, bravo, bravo. bravo. Është, është në profesionin e doktorit, ka ha, lidhje me... Nuk bethem të shi, se pasaj bjeta të them fjallëm, filon me më, pa, është më më e kolaj. O mund të e bërshë një rilë, mund të e bërshë një kamse, pa. Ka i nevoj për një fashima, për një mm, pastrim plagë, a ku dhënë se shfarë, mund t'ja un mm, plagën. Oke, okay, mirë, shumë mirë. Faleminderit Gocan. Faleminderit, jo. Wow! Iku kjo. 90 minuta. Kishim një pyetje nga muzika. Kam një quiz me seri, miq, dashur, i cili kanë lidhje me muzikën. Dhe pyetja jonë e fundit ishte ë uh, doja është si thuaç nota e parë e shkallës muzikore, ndërsa nota e katërt është? Ështa. Pa, bravo. Ragjetur Alfi 5 5 6 mbaron numrin se do. Ti bileta mm -hmm. për nosinë. Bravo, qof mirë. Ju e dini që nga kur flitet për muzikë, mm -hmm. termat të shumt janë janë italisht për shembull, tan përgjithsisht. Dhe un do t'ju pyyes këtë gjë. Ja kujdes tani. Nëse e, në italisht mm -hmm. thuhet fortissimo, tan cili është antonimi <coughs> i fortissimo? Cili është Antonimi i Fortissimo mm -hmm. Plasim gjithmon në muzik Ka Fortissimo Ka dhe e kundur ta okay. E Fortissimo është është të thjesht Gjithashtu italisht mm -hmm. Kujdes 069 2072 Rritet pak shkala e vështishtsis Në pjodet muzikore e cila është e kundërta e fortissimo. Ëhë, e cila është e kundërta e fortissimo. 069 20 70 222. Ne çojmë se kush do ta gjejë parë. Duke dispond do të vinë në klubin e mëngjesit me Ocean Drive në Club e Fem në 104. Ju do të kujtoj se në datën 24 do të organizojmë maratonën e tretë të klubit me dashur shansi juaj për të bërë mirë, për të ndihmuar fëmijët e familjeve të varfëra në Tiranë. Ju tregojmë pak më vonë, pak më shumë mbi këtë. tonalities the best music the funniest shows this is club fm Në shënë Petërburg të rusis është festivali i qokolatës mm -hmm. Më që po këptojmën dhe jeri ka një sërit vogër që aty De faktikish bëhet fjallë për një artist rus I cili ka zjedhur që në përmjet qokolatës të bëjt diskat veçan Dhe bëhet fjallë për një skulptur Dhe ka zjedhur këtë her Vladimir Putin Për të parajshirur pikërisht në festivalin e qokolatës Që zhvillohet pikërisht në këtoj qytetë Faktikisht, gjith ambitur, të gjithë janë habitur, sëpse mendojë që cokolata uh, nuk është rezistente, apo që të bërsh një statuj uh, të plot me cokolata, shumë e vështirë, mm -hmm. me gjitha të Nikita Gusev, djelosh që i shërë ka bërë, këtë, ka, ka shënë e vështirë, uh, por më në fundja kam dalë në banë, më rëzhdashur shumë punë, 10 harxuar plot 70 kg çokoladë për të bërë skulpturën e Gjadimir. Gjadimir çokoland për, për një për një Putin, një Putin, 70 kg. Kam shënuar me trupin që kanë, Putin është diku aty te 75 kg gjithsej. Si njëri, domethënë, por... që aty aty i bie tjetër edhe pesha reale. Për atë që se shoin është presidenti rus me kostum dhe kravat. Është me gishin në masë. Okej. Okay. Duhet të bër ok, po, por është është në masën Originalet, në trupis sa, sa që është në jetën një, e vërtet E një riot, pa wow. Fantastika E dalonë që është Putin E ka përë shumë shumë bukur E përën malë qokolatan Po nuk e di nëse do të hanë më vëna për hëmë jo, Këtë i mm. që përën mm. ke kam i den mm. <laughs> Me gjitha ta, i do të ekspozoj Filimir, sëpse ndahen të shmimet të ndryshme Marin pjesë artis nga gjith bota Në festivalin e qokolatas Me funimet e tyre nga më të sudishme Në kemë pjytur, am E kështu kanë që në gjithmonë praktikisht nuk janë dhe e shtë mira Por mm -hmm. digjon në gjera shumë të zymta Po thoshim për jo, krizë ekonomike Jo, sulme terroriste në bot mm -hmm. Etjere, etjere, etjere, etjere Si këto përmbytje ande, për, E kisha pasur të përmbytje të të konshme në angli Me shira fjera Thumb. e qëtë fundi avës E vërtat uh, Ju, qëfar bëni për ti ikur realiteti Ti do të digjosh një koncert Dhe digjon për shumë dhe që ka rahje E zëm Në gjera të, të, të kur uh, përpiqesh. Po a shkonin në kinema, a lexoni një roman, a dëgjoni muzikë, a ndark me miqt, shkonin në pub, pinin një god beer apo dy. Cila është streha juaj ndaj zymtësisë së përditshme, është cila është arratia që përdorni? Emi përve të e për ju, mund në ajmë i përgjicjënë tuaj. E të, të zovej për shumë mund që nga shkurojnë unë, sho football të në ta vazhdimish, dikurs jeter, thot, lotaria amerikane, dikurs shet, thot, shes televizorin, dikurs shet, thot, një shëtitje, rgjithmon alternativa më këndshme. Kitara, thot, Noeli, është mi kesh a ime më mirë për rastet tila. Kur kam nevoj që të largojmë realitetit, shkojt e kitara. Albani shkurojn Hilda në shuetu, ka shuetu, mënyra me mirë për të lerguar momentalish nga realiteti, sepse është e pa mundur të shmangesh për gjithmonë, është letzimi, mendoj unë, është koha me përstachme, uh, apo ndo një eti nga liqeni, që është e shkëllqyër, jaftën barë në aurona jo, jaftën barë edhe ty, edhe Hilda, të, gjithashtu, mm -hmm. edhe Adriana, thot, uh, ardiana, shkruan uh, uh, liber në këto dit të fëtotan dhe shtafrimi, shkruan me kalemajt e mitë, Me Kalamajt. Kjo është një lidhje shumë pa, mirë. Majd, e mirë. Po. Me Kalamajt, po. Ej, a më jeni duke Kalamajt? Ka shumë Kalamaj në familje shqiptare që jetojnë kurthe dhe situata të vështira ekonomike. Për 3 vjet rriesh tanimë ne po organizojm maratonën e klubit, që është një ditë natë e gjatë radiophonike. Ne do të fillojm programin atë ditë, si çdo ditë tjetër, në orën 7, në datën 24, që është ditë e njëte. Data 24, mm -hmm. ditë e njëte, do, do të jemi këtu në orën 7, do të vazhdim programin edhe në basurës dhjetë, deri në 20 darkës, mm, deri në 12 darkës, deri në 7 mëgjesit të ditës tjetër, dhe deri në 10... Do të bëjmë dy programe në një. Pa e mbaruar. Kështu që, që gjithës e kohë, <coughs> ju, që ofshi uh, si kolektiv në punë, që ofshi si një biznes, që ofshi si një individ, mm -hmm. indjeshëm, duam që të cilëni, këtu në studion tonë, Lodra, Libra, dhe Tesha, edhe Rova, ja. për fëmijët e këtyre familjeve që nuk i kanë mundësit. Do t'i shpërndajmë këto ë tek ata që kanë më shumë nevojë. Me vërtet familje që kanë shumë shumë nevojë, flasim e, familje që jetojnë në në shtëpi pa ngrohtëje, familje që kanë vështirësi për të gjetur fëmijëve rroba, këpucë për të veshur, ë familje që nuk kanë mundësit të blejnë lodra, familje që nuk kanë mundësit të blejnë libra. Në dhe është ajo kohë e vitit kur fëmijët duan të gëzojnë, ju jo e dini si është, viti i ri, që kur kemi qenë të vegjël Me zi e prisnim. Me zi e prisnim edhe është ajo atmosfera elektrizuese sidomos tek fëmijët. Ardhja e vitit të ri, baba gjyshi, lodrat, duratat e gjitha këto dhe e dim që shumë familje nuk do të kenë mundësi t'ua bëjmë këto dhurata fëmijëve tyre. Atëherë, a mund të ndihmojmë? Nuk ka nevojë që të jenë të reja rrobat, nuk ka nevojë që të jenë të reja lodrat apo librat. Aq konsa janë libra, lodra e rroba Me gjendje të mirë, ne mund t'i grumbullojmë këto, mund t'i paketojmë dhe mund t'i çojmë si dhuratë te ato familje. Kështu që, na bashko është mirë të na bashkoni dhe ju, e ti mbledhim gjithë bashku këto dhurata e ti çojmë te ata fëmijë. ë uh, Data 24 mm. shënojeni, data 25 gjithashtu se ne do jemi këtu ditë natë. Apo jo, tam mm, këtu. Kështu kështu. Kështu. Mm, këtu jemi. A është një kërkesë shumë e vogël, asnjë gjë shumë e madh, të, të ndihmoni sa do pak. Sa do pak. E nuk ka nevojë, fam që të shpenzoni shumë. Është rëndësishme është që të ndihmoni në një farë mënyrë dhe ajo që do të merrni mbraht sht nuk ka çmim, pavarësisht se sa keni shpenzuar ju. Nëse keni shpenzuar. E vërtet është vërtetë. Tash do një rast i mirë për shumë prenesh i bajnë rroba kot. Që nuk i veshin. Që nuk i veshin kohësh, më prej shumë kohësh, i kanë 2 apo 3 vjet. Po, absolutë. Rroba të mira që dikush tjetër mund t'i vesh, do t'i bënin shumë më shumë punë sesa të ndënjëurit kot në një kuti a, në një dollap ana insertar diku në shtëpi. Mm -hmm. Kështu që kjo është kohë për t'i nxjerr, për t'i paketuar, për t'i bërë gati dhe ti sillni këtu në klubin e mëngjesit. Jo vetëm rroba për fëmijë apo gjëra për, mund jene edhe, edhe, edhe për të rritur, normal të rritur. Sepse në ato familje ku nuk kanë para ka për të bler lodra fëmijëve, as më pak ka pasani për për për prindërit, se mm -hmm. gjithmonë shikojnë fëmijët më përpara sesa sesa veten e tyre. Kështu që jeansë, xhaketa, rroba dimri që i keni në gjendjet mirë, por që nuk i vishni, silin i këtu ndatën 24, do të shpërndajmë kë, të kësa familje, e keni për të parë, se sa të nevojshme që janë. Oke? Okay? Oke. Okay. Këthejmë bas pak, tani është just glanë, këndonë Take Me Home, ora është 19.23 minuta, ju jeni me klubin e mëgjesit në valet e Klab FM. tabs so consumed by all this hurt if you ask me don't know where to start and the love confusion was the go nowhere i know there's somewhere better cuz you always take me there can't you with a broken way Oh, come before I hit the ground. Tell me I'm safe if you got me now. Who would it take though, we, if I lose control, if I'm lying here, who would take me home? Could you take a If it helps me walk away, then it's what I need At Every minute gets easier, the more you talk to me You rationalize my darkest thoughts, yeah, you set them free Came to you with a broken faith save you got me In time will make it heal I won't be lost forever and soon I wouldn't feel like I'm hurt Take or for land You say this pain will make it better than time will make it heal I won't be lost forever and soon I wouldn't feel like I'm hurt Take or for Did they know you? If I lose control, if I'm lying here, who will take Hello hello just glide take me home more as I need 99 27 minuta. Goca. Mm -hmm. Ju e patë të Sha Radios. Sha Radion tuaj ishte mm -hmm. mjekimi, ëh, mm -hmm. të mjekosh. Ne kemi edhe një fituese që, që është Eliona 737, uh, bravo. Ajo merr fiton dy bileta për në pistën e patinazhit tek Arena mm -hmm. Ring Center. Ndërkohë që ne ëh uh, kemi menduar për një fjalë djemt tani, kështu që, që le të bëjmë edhe thirrimin Kësimi. e Sha Radios. Dakor. Ecni. Ersend. Oh, është ba, pa. Pa. Mm -hmm. madha po. Pam. I madh apo i vogël? I vogël jo i madh. Ëh, më sa tani jo i jo i madh. Normal. Për përdorim personal apo mund ta ndajmë të tjerën? Më tepër personal. Mm. Mund të nda, nuk është qameti, sikur përditshëm, personal të përditshëm. Për disa, po. Për disa. Për personal. disa kurr. Për disa për po, për dorëtorët. Ka njerëz që si përdorin kurr në jetë, ka njerëz që i si përdorin shpesh ëh uh, është uh, që përdoren te sqetulla. Jo, ja, ja, ja. është për higjien? Jo, unë nuk ah, e di. Jo, ja. ja, nuk ka ja, lidhje ja. me higjienën. Mm -mm. Për disa kurr. Tani ata që e përdorin, po, për një ankesë, kështu, të nëndeshme aty për njerëzit që sprdorin deodorantin, <laughs> po gjithsesi. Jo. Antidiers. Ëh, uh, tani për ata që përdorin, e përdorin, kanë lidhje me profesionin e tyre, prandaj e përdoren? Po mund të thuash në mënyrë. Po, të. me profesionin, po. Për disa mund të jetë profesion. Për të njëri... Po për disa është hobi. Do njëri nga ne këtu. I, e nuk do ta, un kam përdorur, un kam përdorur. Ke përdorur apo s'e përdor më? Dikur ma? jo, tani nuk përdor më. Po ti apo? Jo, asnjëherë. Tani përdoren nga çunat apo nga gocat apo nga të dyja? Edhe nga djemt dhe nga vajzat, nuk ka rëndsi, por më tepër është i përhapur tek çunat. Mhm. Mm por edhe gocat mund t'jen. Përdoret në një moshë të caktuar apo kur e përdor mund ta përdorësh në çfarë lloj moshe? Shikoj, kjo është diçka që bëhet më shpesh në rini sesa në pleqërilet, themi. Bar hmm. kapërë shtine. <gjotës> do të çerat. Është <gjotës> një loader. Jo, nuk jo. e kujam. Nuk është loader. Tanë se un po liz me profesionin, çfarë mund të jetë? Dhe... Është profesion? Për disa është profesion, për disa mund të jetë hobi. Për disa mund të jetë sport. Është artistike? Jo, është sportive. Është sportive. Po. Sapo ju dha një ndikë. Mm -hmm. Sportive. Është po, një. Me një sport të caktuar. Po, një sport të caktuar. Përdoret? Jo me futbollin. Jo futboll. Fillon me rro? Jo. Ja. ja. A, do mëson as me tenisën, ska të bëj. Jo, nuk ke shraketë. Raketa po mendoj. Është ke përdorur. Mos është me dy rrota. Jo, s'është me rrota. S'është me rrota. Është me dy, po jo rrota. Është fjalë shipë apo është e huazuar? Jo, është fjalë shipë. Shipë. Me sport, me nothing. Ke dëmenë, jo me nuk ka dëmenë. Kurishin fëmijë, çonat. Ha, jo, jo, jo, jo. Është sport ku duan këto? është sport. Tash sporti jo, futbolli, jo. Futbolli dhe noti nuk bën tenis. Tenisi jo. Kjo pesë. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo, jo. Me. Jo, jo, jo, jo. Është. Ëm. Janë pjesë që bësh sport duhem këto patjetër. Është edhe një batut në ship. Vishen? Te kam bërt. Te kam bërt. Jo, jo te kam bërt. Jo. Vishë mbëdrëg nga mesi i lart. Nga mesi i lart në i po. ash... Mm. Ash... Ash batut, po një farë mënyrë, po. Është është po. ja. një bluzë. Jo, nuk është bluzë. Kë ka një batutë e re. Batutë. Është batuta po, po mos eje batutë. <laughs> si është një batutë? Kyrez goca, <laughs> jeni këtu nga Oraçare. Mos u gatroni, mos u gatroni me batutën. Lëreni batutën. Pra është një gjë që vishet. Vishet nga mesi i lart. Jo te koka, jo te koka, jo te duart, po. Do, do. Bravo. Bravo, bravo duan dy të tilla për të për të bërë boksin. Okej. Okay. Bravo. Cila ishte batuta? Të qroshoriz me doriza boksin. Okej, okej. Qroshorizën. Atë thotë i Morizën. Ku limit durim. E kisha harruar fare. Kulmi i durimit. Mirë, faleminderit. Azotë që kemi 20722 për ata që kanë luajtur me loën muzikore. Terma muzikore kemi più dor sot fortissimo, ca si antonim, shumë thon lentissimo. Është një fjalë tjetër. Miçdashur në italisht. Po, po flasim për muzikën, Sinetroni. Po. I po, thon gjithashtu pianissimo. Po, e ka ngjitur pianissimo. E, e ka gjetur Bujari dhe fiton dy bileta për në sinema Plex. Bravo. Bjar. E kundërta e fortissimo në termat e muzikës nuk është lentissimo, është pianissimo. Mhm. Mm pianissimo. I shtave të vir. Adagio. Mhm, po, un <laughs> mos sa kisha uni un, un kam përgjigje të gatshme në këtë rast, mm -hmm. por uh, por nuk është se do ta do ta gjeja tot ndoshta, apo ndoshta do, shta, po do shta të kisha thën lentësimo dawn. Ehm, um, atëre. Kjo është është kjo është më e vështira nga gjithçka që kam. Dhe për këtë, olta le të një japim një dhuratë se është e vështirë. Të japim një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Super, kontrolli i plot mjekësor në Spitalin Amerikan. Ty edhesh nga muzika klasike, ndoshta. Ë, uh, apo jo vetëm muzika dhomës etj etj. Mhm. Mm në Frangjisht i thon është vjen nga Frangjishtia dhe është një fjalë e cila i referohet një motivi që përsëritet e rishfaqet vazhdimisht, uh, mm -hmm. vazhdimisht gjatë një kompozimi. Është një motiv, hmh, që rishfaqet vazhdimisht gjatë një kompozimi. Fjala që përdoret për ta përshkruar këtë motiv është frangjisht. Është frangjisht. Është frangjisht. Është një fjalë frënge, frënge, ose në fakt dhe janë dy fjalë frënge që i referohen një motivi që gjatë kompozimit Shfaqet dhe rishfaqet. Mhm. Shfaqet dhe rishfaqet. Okej. Po nuk do ta jap, sepse po ta do i jap në shqip, se çfarë thon, thjesht e përcendim frëngjisht edhe e thua. Mhm. Por është në frëngjisht dhe i referohet një motivi në një kompozim i cili shfaqet dhe rishfaqet. Po. 069 20 70 222 dërgon mesazhet tuaja. Here for you është nga Kai Go Ella Henderson tani në klubin e mjesidorash, në orë është 9:33 minuta. Shko 1934, mi mqesë fitë gjithë, mi shtë këni ardhë program, mi shtë dashë është e hën, data 7. We'll be passing by, and they'll be waiting time, just waiting for new. And while they're chasing dors, we'll be dancing in the dust, to Kemi një klarninetist nga shatërët e Korqës, kam përshive, nu? Nga Pojani. Nga Pojani i Korqës, i, korqë. <laughs> i cili pas kështë ka një, një gjashmëri një. të jarëzakonshme me Norris Çakun, <laughs> hapërë. <habio. laughs> Ejo, me i vetë Çakun Wow Shqiko sa një gjanë e, e shanjë në mesa të i, e dhe këshë është Po, edhe këshë është e shanjë, edhe siper Çaku me pistoleta E të që nuk e shofin dhe të miranë Dhe pika cigare, me shqikojnë bagajnë cigare dredur në dorati Çaku, a shqë sërvidu së ashtë UAH! Sa një gjanë Një gjanë shumë verët Këtë dhe të e me i forët Me i forët se Çaku? Në grënet të ponjë? Qarë, nga kështë e do të iërë Jo, po i që arkullon të endopërjet e socialë uh -huh. Por nuk e di emrin Të jeshë më përri përshypjen gjeshëmërje Gjeshëmërje Gjeshëmërje Super A që në tjetë dë gjusë i onë A i? E përshëndesim po Nuk e di emrin Me një Me një Me një saze <laughs> <laughs> E tini që Qakënërës jitha shuk ka kënduar E ka pëtali Në nuja Po se Në nuja përshy... <laughs> Serenata këndon të du Rau rau rau rau rau rau rau rau. Shikëm më nëse kemi një këngë nga Chuck Norris. Kam për shembull, mm. ä... ne mund ta përshëndesim me The Chuck Norris Song. Mm -hmm. Kjo është për uh, djalin nga Poja në atje. Kemi atë Chuck Norris. <fri> Eksuqsu. Po Çaknorisi më vjen refja ne është da, da. është ka ka. Se më lez. Çaknorisi është shumë famshëm kanë kanë këto janë çabatu datat që bën me Çaknoris, të ke parasysh? Mm. Ai si qëndoi këyë, kam shumë kjo këngë është mbushur në në tekstin e saj me këto batutat me me Çaknoris. Ëh uh, se kur Zoti tha le të bëhet dritë, Çaknorisi tha thuaj të lutem, le të bëhet le të bëhet dritë. Gjithmon ka një dërhyrja i që, që i bëngë shumë mm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ollëta Ollëta fitu e Papa. së përdhëm Po, kam nevoj që të përsërisim edhe një herë ka. Kuisin e fundit Oke, okay. është një term frances që përdorin në muzikën klasike Për një motiv i cili përsëritet dhe ri përsëritet Apo shfaqet dhe ri shfaqet Gjatë një kompozini Por në frinqisht Më kanë thën shumë refrain, më kanë thën shumë déjà vu. Déjà vu? Oh, no, no, no. Ja, repeat. E ty, e ty, e ty, lululul. Pra saka Norris. Kur Chak Norrisi të bën pok në Facebook, ti vdes. Tam. Por Chak Norrisi nuk ka nevojë të jenë dy veta për tango. Mo bëj, e ke parasysh që shpreha? Duhen dy për tango? Ëh. Jo, për Chak Norrisin. Mjafton një për Chak Norrisin, mjafton një për tango. Chak Norris vetë nuk ka Nuk ka hije. Ëm, uh, nuk ka hije. Jo, nuk ka hije, s'bën hije. Se është diell. <laughs> <laughs> është vetë dielli. Çaknorisi nuk shkon për peshkim, shkon për kapje peshku, mm. se i kap, më kam thënë. E kap, kap situatë do të dosha me dorë. Ëm, mm. uh, çak uh, thot uh, për shembull, uh, dielli lind nga lindja dhe perëndon okay. aty ku do Çaknorri. <laughs> që i jem, ka shumë ka këto. Ay ay ay. Vati bashkon 9:42 minuta tani në klubin e mëqesit, ju jeni me kënaqësi fem në 104, më shkjo ashtu çdo mëqes me ju jeni nga 17, është kënaësie e vërtetë. Kthehemi mbas pak, por tani ka muzikë. Kjo, o, oh, kjo është e, oh, e shume vjetër. Është mm shumë e vjetër. Por shumë e bukur. Rrof shale. Europe. Rrof. <laughs> But open your heart. Ay ay, gati për të kënduar. Jeni gati për të kënduar. Mm -hmm. 10 feel with sorrow i don't know just what to do igim feel and nothing hurts cause this ain't love that I feel cause I made it through the night I oh, made Mjështë të vinë në krybin e mqesit, orën është dhe një nëntë e pësëdhjet e dy minuta, mjështë mi dha shërë, unë jam blendin zë bashkë me jeri në adi, ollën e dhe Lorin Igu edhe një ditë jetën transmitimet mjës? e radios Klab FM në një 104 mm -hmm. për orarën e mqesit, orën 7 e 10, që në mqesit, këtu me ne, sotë është e hën, mbas pak në mikrofon dhe tjetë orgesës a imi, në cila ka programe saj, që vëtë, music, music box në Klab FM n Club FM Club FM Club FM çdo çdo të hënë është uh, pesë këngët më të dëgjuar në radion Club FM Ojta pa Çdo na thua? Doreza Boxi. Doreza Boxi është sakt. Mo ka thënë Randa, e pa fiton dy bileta për Nosin e Plex. Doreza Boxi. Si? Doreza Boxi. The light motif. Light motif, okay. Brusur, Super. Mbësyr Angelo 067 i mbaron numrin, fiton kontrollin në profesor nga Spitali Amerikan. Angelos. Mm -hmm. Bravo Angelo. Angelo. Me gjej. An Ange Angelo. Angelo. Angelo. Emë mm -mm. mirti. <laughs> Në një që tjetër nuk betja, përjo? I tham të gjitha, i bëm të gjitha? Po, duhet ju them që kuj numër që ju dërgoni mesajë nuk vinë thirjet që ne t'ju përgjigjemi Po, shkemi amë për mesajë Vetëm për mesajë E shpërsa kemi amë kësa? Po, 099 a me thot që ju ndjek që do ditë thot, po nuk me hapën i telefonin Aaaaaa Qëfar drejt, që drejt Në ty 235014 është numeri Ta është numri i telefonit fiks 2235014. Ky numër mund t'ju hapet. Ky uh, telefon dhe, hapet. No, mund t'ju hapet, po jo ky numër, ky numër uh, 0692070222 shërben vetëm për uh, mesazhe. mesazhe. Dhe është një kartë e cila është e futur në një merrokull, që është telefon, e cila është e lidhur me një kompjuter, e cila pastaj në ekran shfaq se mos sot ju dërgonin, mm -hmm. por nuk ka një telefon aty as buton i mm gjelbër -hmm. uh, apo i gjelbër për ta për ta ngritur telefonat. Kështu që uh -huh. A, po shikaj një pak këta videon nga videt e shkuarat të maratonës klubit mm -hmm. Kur do të këtoj që në të 24-25, më gjithë që sabon në bashkoni Do të kemi maratonën e, e klubit 3 të klubit Êshtë e 3 da këta vit, po, ja mm -hmm. ku është jeri Shikaj, shikaj Tu janë ga, nga videt shkuara, e shkuarat, gjire që digjonim edhe bënim Në mm kanë mundësit ekonomike, që të brejnë lodrë Oja, ku jam unë, 2 vjet në parë Kërështë mm -hmm. që jemi paratonë në partë të klubit, është shumë të otë për jashtë, unë kam ca lodrat që dhe siënë të studio. Që që ju mundë cilni lodrat, tuaja, të smiqtashën, i... për smiqtë uh, e pa privilegjuarë të Shqipërisë, të ndimojë mas dhip. 7.26 minuta, është sftot për jashtë, është ngrotë këtu brenda në klubin e mëqesit. Ka është... ardhur edhe lodrat në A... të maraj! Ja. Kërështë! që ti abijerit një shancë për të falinderuar vajzen që stafa ishte këtu? është Ermira Stafa oh. që ka sejlë disa lodra Bravo, Ermira Pazër njëri Wow, jeri kam kërho me tritolle atë Pagabazur në mbështetje të janë që zakonshë, ne? Unë blendin në faktë duat t'jo përgëzoj në rath parë, për iniciativen se përshë e nevojshme nuk ka shumë të tila Qa do me tërën? Kusaro? Ka i qonë personajsh dhe ka i qonë i shumë tuar në atë personajsh. E, po si ishte, si ishte oh. vërtet ashtuaj, ashtuaj po, dinata, ta, se talën, pa se doli njën, Por, po. që ishte mjenë, po po, po. po, po, um... po. Rosako! Ooooooo! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nuk do mungojnë anagramat, do kemi ko të bejmë anagrama, oh, wow, <laughs> 27 orë. 27 orë anagrama, nuk jam pak, ojta. Super. <laughs> Moset e prodani. Që kanë përguar këtë perill festash, dhurata në e fminve dhe gzimi të re. Kështu që ju leta përsërisim edhe këtë vit miqëdashur. Në datën 24, në datën 25 ne do ta gdhjintu gjatë datës 24 da, uh, do do të jemi këtu në datën 25 për uh, është edhe edhe krishtindja, është edhe krishtindja. Kish kurio ishte ende ende të pamartuar. <gjit gjit> mund t'ju falenderoj shumë. Jeni jeni uh, jeni shumë. Le ta përsërisim këtë vit. 24-25 dhjetor mesdashur në klubin e mëjesit këtu në hotel Rogner, ju mundi sillni dhuratat tuaja gjatht gjithë asaj ditë natë, duke u dhira, duke u dhir festë dhe ne do të shpërndajm ato pasaj tek ato familje që kanë më shumë nevojë tek ata fëmijë që nuk i kanë mundësitë ekonomike që të. Ne marrimi vetëm që kemi nevojë për shoqëri. Kemi nevojë po, kemi nevojë për mbështetjen tuaj, pa ju është e pamundur asnjë nuk do. Kështu që kthehemi nesër në klubin e Mjesit Orgesa, do t'ju mbaj në, në shoqëri me Music Box tani në Klavëfam në 104. Aston Merigold la mbylli për uh, sot nënë, klubin e Mjesit me Get Stupid. Them nesër, pap, ciao. Kalofshi bukur.